David Copperfield de Charles Dickens Pista 37 Domnișoara Clarissa a rămas tot timpul cu brațele încrucișate pe piept. Uneori orbăta cu degetele ritmul unor melodii, vreun menuet sau vreun marș, pare mi să, dar fără a-și mișca brațele. Situația nepoatei noastre, sau, mai bine zis, presupusa ei situație, s-a schimbat mult prin moartea fratelui nostru Francis. A declarat domnișoara Lavinia și de aceea s cotim că și părerile fratelui nostru cu privire la situația ei nu mai pot fi valabile. N-avem niciun temei, domnule Copperfield, să punem la îndoială faptul că sunteți un tânăr cu însușire alese și cu o fire cinstită sau că nutriți un sentiment pentru nepoata noastră sau, cel puțin, credeți că e așa. Am răspuns... Așa repetam de cât ori prindeam un prilej că nimeni n-a iubit vreodată mai mult decât o iubeam eu pe Dora, iar Treadles mi-a venit în ajutor cu un murmur de încuviințare. Domnișoara Lavinia voia să mai spună ceva, când domnișoara Clarisa, care părea stăpânită de dorința de a minti mereu de fratele ei Francis, s-a amestecat iar în vorbă. Dacă mama Dorei, când s-a măritat cu fratele nostru Francis, ne-ar fi spus de la început că n-are loc la masă pentru membrii familiei ei, ar fi fost mult mai bine pentru fericirea ambelor părți, afirmat ea. Soră Clarisa, i-a zis domnișoara Lavinia, poate că n-ar trebui să mai pomenim despre asta. Soră Lavinia, i-a zis domnișoara Clarisa, e înstrânsă legătură cu subiectul nostru. Nici prin gând nu ar trece să mă amestec în partea în care e singura competentă să vorbești, dar aici am și eu o părere pe care vreau să o spun. Ar fi fost mult mai bine pentru fericirea ambelor părți dacă mama Dorei atunci când s-a măritat cu pietul nostru frate Francis, ar fi arătat limpede, chiar de la început, ceva de gând. Am fi știut atunci la ce ne putem aștepta, le-am fi spus, vă rugăm să nu ne poftiți deloc. Și așa am fi evitat orice prilej de dezbinare între noi. Când domnișoara Clarisa a dat din cap, domnișoara Lavinia a început să vorbească, uitându-se mereu la scrisoarea mea prin ochelari. Amândou aveau ochi mici, rotunzi, strălucitori, ca de pasăre și clipeau mereu. De altfel, semănau cu niște păsărele, prin purtarea lor tăioasă, bruscă, pline de o neașteptată sprinteneală și prin felul spilcuit și țeapă cum se țineau ca niște canari. Domnișoara Lavinia, precum am spus, a luat iar cuvântul. Mi-ați cerut voie, mie și surorii mele, Clarisa, să veniți în casa noastră ca un pretendent oficial la mâna nepoatei noastre, domnule Caporfield. Dacă fratele nostru Francis... A izbucnit domnișoara Clarisa, dacă s-ar putea numi astfel o întrerupere atât de blajină. A dorit să aibă în jurul lui numai colegi de la tribunalul ecleziastic și să trăiască numai în atmosfera acelui tribunal. Ce drept am fi avut noi să ne împotrivim? Desigur, niciunul. Departe de noi gândul de a ne impune cuiva. Nu l-am avut niciodată. Dar de ce să nu ne-o spună deschis? Fratele nostru, Frenzi, și soția lui n-aveau decât să-și aleagă societatea care le era pe plac. Sora mea la Vinia și cu mine n-aveam decât să ne alegem societatea pe care o voiam. Nu puteam găsi și singure, cred. Se părea că ne spunea toate acestea mie și lui Treddles și amândoi am încercat să-i dăm un răspuns. Ce a zis Treddles nu s-a putut auzi. În ceea ce mă privește, cred că am spus că totul era spre cinstea lor, dar habar n-am ce am vrut să înțeleg prin aceste cuvinte. Sora la Vinia, i-a zis domnișoara Clarisa, după ce și-a vărsat focul, poți să continui, draga mea. Domnișoara Lavinia a urmat astfel: Domnule Caperfield, sora mea Clarisa și cu mine am chipzuit cu grijă la cele cuprins în această scrisoare, și nu ne-am mulțumit să chipzuim singure, ci am arătat-o și nepoatei noastre și am stat de vorbă cu ea. Nu ne îndoim că te crezi foarte îndrăgostit de ea. Mă cred numai? M-am repezit eu. Oh! Dar domnișoara Clarisa m-a fulgerat cu privirea ca un canar, cerându-mi să nu întrerup discursul, așa că l-am cerut iertare. Dragostea, a urmat la Lavinia, uitându-se la sora ei pentru a căpăta o adeverire pe care aceasta i-a dat-o, clătinând din cap după fiecare frază, dragostea adâncă, omagiul, devoțiunea, nu sușor ușor de exprimat. Glasul lor e slab, e sfios și modest, pândește și așteaptă, așteaptă mereu. Așa arată fructul pârguit. Uneori trece o viață și el tot se mai pârguiește în umbră. Nu mi-am dat atunci seama că făcea aluzii la presupusă ei aventură cu mult încercatul cercatul Piger, dar am înțeles, după gravitatea cu care a dat din cap domnișoara Clarisa, aveau o deosebită greutate. Ușoarele înclinări ale celor tineri, a urmat domnișoara Lavinia, nu-s decât ca nisipul pe lângă o stâncă, numai că pentru că e greu de știut dacă aceste înclinări ar putea fi durabile sau dacă au o temelie serioasă, Sora mea Clarisa și cu mine am șovăit înainte de a lua o hotărâre, domnule Copperfield și domnule Treadles," a zis prietenul meu, simțindu-se privit. Vă cer iertare, de la tribunalul civil, pare mi se," a spus domnișoara Clarisa, uitându-se la scrisoarea mea. Întocmai a adevărit Treadles, îmbujorându-se la față. De data aceasta, deși nu primisem până atunci niciun semn de încurajare, mi s-a părut că văd la cele două surori Pirpirii și mai ales la domnișoara Lavinia, o plăcere crescândă de a vorbi despre acest subiect nou și interesant, o dorință de a găsi o soluție cât mai bună, o tendință de a duce mai departe, ceea ce m-a făcut să întrezăresc o luminoasă rază de nădejde. Mi s-a părut că domnișoara Lavinia ar avea o deosebită satisfacție să poată ocroti dragostea unor tineri ca Dora și ca mine și că domnișoara Clarisa ar fi tot atât de mulțumită văzând o cum n ar supraveghea și având prilejul de a mai vorbi despre acea latura subiectului care o interesa, de câte ori ar veni poftă să o facă. Aceasta mi-a dat curaj ca să protestez și să arăt cu înfocare că o iubeam pe Dora mai mult decât aș putea spune sau s-ar putea crede, că toți prietenii mei știau că o iubeam mătușa mea, Anies și Traders, și toți cei care mă cunoșteau știau cât o iubeam și cât de serios devenisem datorită acestei iubiri. Pentru a adeveri tot acestea, i-am cerut mărturia lui Treaders. Iar Treaders, înfierbântându-se de parcă ar fi luat parte la o dezbatere parlamentară, și-a îndeplinit cu cinste rolul, întărind spusele mele în cuvinte bine potrivite, cu un simț foarte practic, ceea ce a produs de sigur o impresie cât se poate de bună. Vorbesc, dacă pot îndrăzni să zic așa, ca un om cu anumită experiență în această privință, a început Treddles, cât și eu sunt logodit cu o tânără domnișoară, una dintre cele zece fete ale pastorului din Devonshire. Deocamdată nu prea vedem cum vom ajunge să ne căsătorim. Sunteți deci în măsură, domnule Treddles, să adeveriți ceea ce am spus despre dragoste, a intervenit la Lavinia, care i-arăta acum un deosebit interes. Despre dragostea sfioasă și modestă care așteaptă, știe să aștepte. mai doamnă, a zis Treadles. Domnișoara Clarisa s-a uitat la La Lavinia și-a clătinat grav din cap. Domnișoara Lavinia s-a uitat cu tâlc la domnișoara Clarissa și-a scos un suspin ușor. Soră Lavinia, i-a zis domnișoara Clarisa, ia sticluța mea cu săruri de mirosit. Domnișoara Lavinia și-a mai împrospătat forțele cu puțin oțet aromatic, în timp ce Treadles și cu mine o priveam cu multă solicitudine și apoi a urmat cu glasul slab. Sora mea și cu mine am stat mult la îndoială, domnule Treddles, ce urmare să dăm sentimentelor, adevărate sau închipuite, ale unor copii atât de tineri ca prietenul dumneavoastră, domnul Copperfield și nepoata noastră. Fetița fratelui nostru Francis, a adăugat domnișoara Clarisa, dacă soția fratelui nostru Francis ar fi găsit de cuviință cât timp trăia să invite familia la cină, Deși avea indiscutabil dreptul de a face așa cum credea ea că e mai bine, am fi putut să o cunoaștem mai îndeaproape pe fetița fratelui nostru Francis. Sora Lavinia vorbește mai departe. la Lavinia a întors scrisoarea mea așa ca să aibă adresa în față și a citit prin ochelar câteva însemnări pe care le făcuse pe acea parte a hârtiei. Ni se pare că ar fi mai prevăzător, domnule Treadles, să punem la încercare aceste sentimente sub priveghiul nostru. Deocamdată nu știm nimic despre aceste sentimente și nu suntem în măsură să judecăm cât de adevărate pot fi. De aceea suntem gata să primim propunerea domnului Copperfield și să-i dăm voie să ne viziteze. Nu voi uita niciodată, scumpele mele, doamne, bunăvoința pe care mă arătați! Am strigat eu ușurat de imensa povara a temerilor mele. Dar, a urmat domnișoara Lavinia, dar am preferat, domnule Treadles, ca aceste vizite să ne fie făcute deocamdată nouă. Trebuie să ne ferim să recunoaștem orice legătură oficială între domnul Copperfield și nepoata noastră până ce nu vom avea prilejul să... Până ce tu nu vei avea prilejul, sora Lavinia," a zis domnișoara Clarisa. Fie și așa, s-a învoit domnișoara Lavinia oftând, până ce nu vom avea prilejul să ne facem o părere asupra lor." Copperfield," mi-a spus Triddles, întorcându-se spre mine, îți dai seama, desigur." Că nimic nu poate fi mai potrivit și mai cu minte. Nimic, am strigat eu, îmi dau perfect de bine seama. În această situație, a urmat domnișoara Lavinia, consultându-și din nou semnările și încuvințând vizitele domnului Capperfield numai sub această condiție, trebuie să-i cerem domnului Copperfield asigurarea, pe cuvânt de onoare, că nu va comunica sub nicio formă cu nepoata noastră, fără știința și voia noastră, că nu va plănui nimic în privința nepoatei noastre. Fără a ne spune mai întâi nouă. Ție, sora Lavinia, s-a mestecat iar domnișoara Clarisa. Fie și așa, Clarisa, s-a învoit resemnată domnișoara Lavinia. Fără a-mi împărtăși mai întâi mie aceste planuri și a primi cuvințarea noastră. Trebuie să arăt că această condiție e foarte categorică și serioasă și sub niciun cuvânt nu va putea fi nesocotită. Am dorit ca domnul Copperfield să fie însoțit astăzi de un prieten de încredere, și aici a făcut un semn cu capul către Treadles, care s-a înclinat, tocmai ca să nu poate exista nicio îndoială sau neînțelegere în această privință. Dacă, domnul Copperfield-sa dumneavoastră, domnule Treadles, aveți cea mai mică șovăială în acordarea acestei făgăduieli, vă rog să cereți un răgaz pentru a chipzui. Am exclamat, într-o stare de adevărată exaltare, că n-am nevoie nici de o clipă de răgaz. Am făgăduit cu înflăcărare tot ce mi s-a cerut, l-am luat de martor pe Treaders și am declarat că aș fi cel mai josnic dintre oameni, dacă aș încălca, fie măcar cu o iotă, acest legământ. Stați, m-a oprit la Lavinia, ridicându-și mâna. Înainte de a avea plăcerea să vă primim, ne-am hotărât să vă lăsăm singur un sfert de ceas ca să chipzuiți asupra acestui punct. Vă rugăm să ne dați voie să ne retragem. Zadarnic l am spus că nu mai era nevoie, au stăruit să se retragă pentru răstimpul hotărât și astfel, micuțele păsărele au plecat să cu cea mai deplină demnitate, lăsându-mă singur să primesc fericitările lui Treddles și să mă simt transportat în cele mai fermecătoare regiuni ale fericirii. Când a trecut sfertul de oră, au apărut cu aceeași demnitate cu care s-au retras. Plecaseră foșnind de parcărochile lor, ar fi fost plăsmuite din frunze de toamnă și la fel s au întors, foșnind. M-am legat încă o dată să respect în tocmai condițiile prescrise. Sora Clarisa, a zis domnișoara Lavinia, acum e rândul tău. Domnișoara Clarisa, desfăcându-și pentru întâia oară brațele, a luat însemnările și a aruncat o privire asupra lor. — Am fi fericite, a zis domnișoara Clarisa, să-l primim pe domnul Copperfield în fiecare duminică la masă, dacă-i convine. Luăm masa la ora trei. M-am înclinat. — În cursul săptămânii, a zis domnișoara Clarisa, vom fi fericite să-l avem pe domnul Copperfield la ceai. Luăm ceaiul la ora șase și jumătate. M-am înclinat din nou. De două ori pe săptămână a urmat domnișoara Clarisa, dar nu mai des, sub niciun motiv. M-am înclinat a treia oară. Poate că domnișoara Trotud, de care se pomenește în scrisoarea domnului Caporfield, va binevoi să ne facă o vizită, a zis domnișoara Clarisa. Când vizitele contribuie la fericirea tuturor părților, suntem bucuroase să le primim și să le întoarcem. Când e mai bine pentru fericirea tuturor părților să nu se facă vizite, cum a fost cazul cu fratele nostru Francis în căsnicia lui, atunci lucrurile stau cu totul altfel. Am arătat că mătușa mea va fi mândră și încântată să le cunoască, deși, trebuie să mărturisesc, nu eram sigur că se vor înțelege prea bine. Toate condițiile fiind discutate, mi-am exprimat în chipul cel mai călduros recunoștința și luând mâna mai întâi a domișoarei Lavinia, apoi a domișoarei Clarisa, le-am strâns și l am dus la buze. După aceea, domnișoara la vina s-a ridicat și rugându-l pe domnul Treadle să ne ierte pentru câteva minute, m-a poftit să urmez. Am ascultat-o tremurând și am fost condus în altă odaie, unde am găsit-o pe fetița mea iubită și adorată, ascunsă după ușă, cu fața la perete și astupându-și urechile cu mâinile și pe jeep, în dulapul cu farfurii, cu capul legat într-un prosop. O, oh, cât era de frumoasă în rochia cernită și cum plângea și ofta la început, nevrând să iasă din dosul ușii. Și în cele din urmă, când a ieșit, cât de îndrăgostiți am fost unul de altul și cât de fericiți ne-am simțit. Cât ne-am bucurat când l-am scos pe jipt din dulapul de farfurii și l-am readus la lumină, ceea ce l-a făcut să strănute, și apoi ne-am regăsit iar împreună toți trei. Iubita mea, Dora, acum ești pentru totdeauna a mea." O, nu vorbi așa, s-a apărat ea, te rog." Nu ești mea pentru totdeauna, Dora? O, da, de sigur sunt a ta, a strigat Dora, dar mi-e atât de frică. Frică iubita mea? O, da, și el nu-mi place, a zis Dora. De ce nu pleacă? Cine viața mea? Prietenul tău, mi-a zis Dora, nu-i treaba lui, ce prost trebuie să fie. Dragostea mea, e omul cel mai bun de pe lume. Era atât de fermăcătoare în râsgăielile ei copilărești. dar nu avem nevoie de cei mai buni oameni de pe lume, s-a strâmbat Dora. Draga mea, am încercat eu să o conving, o să-l cunoști în curând mai bine și o să-ți placă mai mult decât alții. Și în curând o să vină și mătușa mea, și o să o iubești și pe ea când o să o cunoști. Nu, te rog să nu o aduci aici, mi-a zis Dora îngrozită, dându-mă mică sărutare și împreunându-și mâinile. Nu, știu eu că e o babă urâtă ca o piază rea. Nu lăsa să vină aici, Dodi. Acesta era un diminutiv de la David. N-ar fi folosit la nimic să mă apuc să o dojenesc, așa că am râs și am admirat-o. Căci eram tare îndrăgostit de ea și mă simțeam foarte fericit. Mi-a arătat noua isprava lui Gip, care stătea într-un colț, ridicându-se în două labe, atâta doar cât ține licărirea unei scântei și apoi se lăsa iar jos. Și nu știu câtă vreme aș fi rămas acolo, uitând de Traders, dacă domnișoara Lavinia n-ar fi venit să mă ia. Domnișoara Lavinia o iubea mult pe Dora. Mi-a spus că Dora era a acum cum fusese și ea la vârsta aceea, dar cred că trebuie să se fi schimbat mult între timp și se purta cu ea de parcă ar fi fost o păpușă. Am vrut să hotărăsc pe Dora să vină și să-l vadă pe Tredders, dar când i-am spus-o, a fugit și s-a încuiat în odaia ei, așa că m-am dus la Tredders fără ea și am plecat împreună, mergând pe jos în aerul proaspăt de afară. Totul s-a petrecut cât se poate de mulțumitor, mi-a spus Tredders, iar cele două cucone bătrâne sunt foarte simpatice. Nu m-ar mira să te căsătorești înaintea mea, Copperfield. Spunem, Tredders. – Sofia ta cântă la vreun instrument? – l-am întrebat eu cu inima plină de mândrie. – Cântă destul de bine la pian ca să le învețe și pe surioarele ei mai mici, mi-a zis Treadles. – Dar din gură știe să cânte? – l-am întrebat. – Desigur, cântă unor balade ca să-i mai vioreze pe a ei când sunt prea bătuți, mi-a zis Tredders. dar n-a studiat. – La chitară știe să cânte? – l-am întrebat. – Oh, nu! – mi-a zis Treadles. – Pictează? Deloc! – am mărturisit Treadles. I-am făgăduit lui Treaders că o să o pun pe Dora să-i cânte și să-i arate florile pe care le-a pictat. Mi-a zis că îi va face multă plăcere și am mers spre casă braț la braț, încântați și cât se poate de voioși. Pe drum l-am încurajat să-mi vorbească despre Sofia, ceea ce a și făcut cu atâta dragoste și încredere în ea, încât l-am admirat. Am asemuit-o minte cu Dora și am simțit o mare mulțumire lăuntrică, deși am recunoscut cu candoare că și Sofia trebuia să-i pară lui Treaders o fată minunată. I-am adus, bineînțeles, imediat la cunoștință mătușii mele, încheiera cu succes a conferinței și tot ce s-a spus și s-a făcut în decursul ei. Era încântată văzându-mă atât de fericit și mi-a făgăduit că va face cât mai curând o vizită mătușilor dorei. Dar în noaptea aceea s-a plimbat atât de mult prin odăi în timp ce eu îi scriam lui Anies, încât am avut impresia că plimbarea ei va ține până în zori. I-am trimis lui Anies o scrisoare foarte călduroasă și recunoscătoare povestindu-i rezultatele dobândite în urma sfatului bun pe care mi l-a dat. Mi-a răspuns cu poșta următoare. Scrisoarea ei era plină de nădejdi, serioasă și veselă în același timp și, începând de atunci, Anies s-a arătat mereu bine dispusă față de mine. Eram acum mai ocupat ca niciodată, pe lângă drumurile pe care le făceam în fiecare zi la Highgate, mai aveam de mers cale destul de lungă și până la patnei, unde voiam să mă duc cât mai des. Neputând să vin la ceai, după cum mi s-a propus, m-am înțeles cu domnișoara Lavinia să-mi dea voie să le vizitez în fiecare sâmbătă după amiază, fără a-mi pierde dreptul la invitația de duminică și astfel partea cea mai frumoasă a fiecarei săptămâni era pentru mine sfârșitul ei și așteptam să treacă mai repede celelalte zile cu gândul la ultimele două. Mi-am simțit inima ușurată când am văzut că mătușa mea se împăca mult mai bine cu mătușile Dorei decât mă așteptasem. După câteva zile de la conferința noastră, mătușa mea le-a făcut vizita făgăduită, iar peste alte câteva zile, mătușile Dorei i-au întors vizita așa cum se cuvena. La fiecare trei sau patru săptămâni s-au repetat apoi asemenea vizite prietenești. Știu că mătușa mea l-a buimăcit cu totul pe mătușile Dorei, renunțând la trăsură și venind pe jos la patnei la ore cu totul nepotrivite, imediat după gustarea de dimineață sau tocmai înainte de ceai, sau purtându-și boneta cum îi venea mai bine, fără a se simchisi de prejudecățile din lumea bună. Curând însă, mătușile dorei s-au deprins să socotească pe mătușa mea ca o cucoană cam excentrică, cu apucături de bărbat, dar foarte deșteaptă. Și deși mătușa mea le mai scandaliza uneori prin anumite păreri eretice asupra unor convenții sociale, ea mă iubea prea mult ca să nu renunțe la câteva mici ciudățenii, pentru a împăca pe toată lumea. Singurul membru al micului nostru grup, care refuza cu îndărătnicie să se adapteze acestor împrejurări, era Gip. De cât ori o vedea pe mătușa mea, își arăta colții și se retrăgea sub un scaun, mârâind necontenit, iar uneori mai scotea și cât un urlet jalnic de parcă ar fi vrut să spună că nu mai putea îndura această situație. S-au încercat cu el toate mijloacele cu putință pentru a-l îmblânzi. Mângâierile, dojana, bătaia... A fost adus și în strada Buckingham, unde s-a repezit imediat la cele două pisici, sub ochii îngroziți ai tuturor celor de față. Dar până la urmă tot nu s-a putut deprinde cu prezența mătușii mele. Uneori părea că și-a învins vrăjmoșia și timp de câteva minute se ținea cu minte și liniștit, iar după aceea și ridica botul cârn și începea să latre atât de tare că n-aveam încotro și trebuia să-i astupăm ochii și să-l închidem în dulapul de farfurii. În cele din urmă, Dora s-a văzut nevoită să-l învelească într-un prosop și să-l închidă în dulap, de îndată ce se anunța că mătușa mea era la poartă. De când am început să ducem această viață liniștită, nu mă mai îngrijorat decât un singur lucru, și anume că toți o priveau pe Dora ca pe o popușă sau o jucărie. Mătușa mea, care s-a împrietenit curând cu ea, nu-i spunea decât floricica mea și cea mai mare plăcere a domnișoarei Lavinia, era să-i poarte de grijă, să-i facă buclele, să-i pregătească tot felul de podoabe și să o răsfețe ca pe un copil. Și, desigur, sora domnișoarei Lavinia nu se lăsa nicia mai prejos. Eram foarte înciudat, căci mi se părea că toată lumea se purta cu Dora așa cum Dora se purta cu Jip. M-am hotărât să-i vorbesc Dorei și, într-o bună zi, pe când ne plimbam, căci după câtva timp domnișoara Lavinia ne dăduse voie să ne plimbăm singuri, i-am spus că ar fi de dorit să le ceară să-și schimbe această purtare fiindcă, știi, iubito, nu mai ești un copil, i-am zis eu. Ei, m a răspuns Dora, iar ai de gând să fii urăcios cu mine? Urăcios, dragostea mea! Se poartă toți foarte drăguți cu mine și mă simt cât se poate de fericită, mi-a spus Dora. Bine, viața mea scumpă și adorată, i-am zis eu, ai putea să te simți tot atât de fericită și dacă s-ar purta mai serios cu tine. Dora mi-a aruncat o privire de dojană, o privire fermecătoare și apoi a început să plângă și să-mi spună că dacă nu iubesc, de ce țin atât de mult să mă căsătoresc cu ea? Și dacă nu pot suferi, de ce nu plec? N-am mai stăruit. Am sărutat-o, i-am șters lacrimile și i-am spus că o iubesc la nebunie. Și eu te iubesc foarte mult, mi-a zis Dora, așa că n-ar trebui să fie atât de crud cu mine, Dodi. Crud, dragostea mea de neprețuit, pentru nimic în lume n-aș putea fi crud cu tine. Atunci nu mai căuta pricină mi-a zis Dora, rotunjindu-și gura ca un boboc de trandafir, și o să fiu și eu bună. Am fost încântat când mi-a cerut singură să-i dau cartea de bucate de care-i vorbisem cândva și să-i arăt, precum îi făgăduisem, cum să țină socoterile. I-am adus volumul, pe care l-am dat mai întâi la legat, ca să pară mai atrăgător, și, pe când ne plimbam pe câmp, i-am arătat un vechi caiet de socotel al mătușii mele și i-am dat un carnețel, un penar drăguț și o cutie cu creioane, ca să facă exerciții în vederea conducerii gospodăriei. Dar carta de bucate i-a pricinuit dureri de cap, iar cifrele au făcut-o să plângă. Nu voiau să se adunem, zicea ea, și de aceea le-a șters pe toate și în locul lor a desenat buchete de flori și chipul meu și a lui Gip cu care a umplut tot carnețelul. Am încercat atunci, mai mult în joacă, să-i dau câteva noțiuni asupra treburilor gospodăriei pe când ne plimbam în amiezele de sâmbătă. Uneori, când treceam prin fața măcelăriei, îi spunam, de pildă, Acum, draga mea, să zicem că suntem căsătoriți și că ai nevoie de niște costițe de berbec pentru masă. Te-ai pricepe să le cumperi?" Fața micuței și frumoasei mele Dora se lungea, gura îi se rotuja ca un boboc de trandafir și prefera să-mi închidă gura cu un sărut. Dacă aș fi vrut să nu mă las duplecat, i-aș fi spus, poate, Te-ai pricepe să le cumperi, iubito?" Dora s-ar fi gândit puțin și mi-ar fi răspuns, poate, triumfătoare, Măcelarul trebuie să știe să mi le vândă, așa că ce nevoie am eu să știu să le cumpăr, o prostuțule. Astfel, când am întrebat-o dată urmărind textul din cartea de bucate, ce-ar face dacă, după ce vom fi căsătoriți, aș dori să mănânc o friptură de berbec la cuptor, ea mi-a răspuns că va porunci bucătăresii să o gătească și apoi, agățându-se de brațul meu cu amândouă mânuțele, a izbucnit într-un râs atât de fermecător că mi s-a părut mai delicioasă ca niciodată. Urmarea a fost că principala întrebuiințare a cărții de bucate s-a redus la aruncarea într-un colț ca să stea jip pe ea în două labe, iar Dora s-a bucurat atât de mult când l-a adresat pe jip să stea pe carte cu penarul în dinți, fără să ceară să se dea jos, încât m-am simțit foarte fericit că i-am cumpărat-o. Am revenit astfel la ghitară, la pictarea florilor, la cândeci la cele în care se spunea că nu trebuie să încetezi niciodată dansul tra -la, la, și cât era săptămâna de lungă ne simțeam fericiți. Aș fi dorit uneori să-i atrag domișoarei la vinia luarea minte că prea o privea pe aleasa inimii mele ca pe o jucărie, și câteodată mă trezeam dându-mi cu uimire seama că și eu căzusem în aceeași greșeală ca și toți ceilalți și mă purtam cu ea de parcă ar fi fost o jucărie, dar aceasta nu mi se întâmpla prea des. Capitolul 13 Greșeala. Deși acest manuscris nu e destinat să fie citit și de alții, am impresia că n-ar fi prea nimerit să povestesc chiar eu cât m-am chinuit cu acea îngrozitoare stenografie și ce progrese am făcut gândindu-mă la răspunderea pe care mi-o luas în față de Dora și de mătușile ei. Aruncând o privire asupra trecutului, voi adăuga numai că succesele dobândite se datorează în bună parte energiei și perseverenței pe care am arătat-o în această a vieții mele. Ele au devenit principalele însușiri care mi-au definit personalitatea. Am avut mult noroc în tot ce am întreprins... Sunt destui oameni care au muncit mai greu decât mine și totuși n-au izbutit. Dar niciodată n-aș fi putut realiza ceea ce am realizat, fără deprinderea pe care atunci am dobândit-o, de a fi punctual, ordonat și plin de râvnă și de a mă concentra numai asupra unui singur țel, oricât de repede l-aș fi înlocuit cu un altul. Dumnezeu mi-e martor că nu scriu aceste rânduri ca să mă laud. Omul care își revizuiește propria viață, așa cum fac eu aici, evocând o pagină cu pagină, ar trebui să fiu un adevărat sfânt, ca să nu simt o adâncă părere de rău pentru atâtea aptitudini nefolosite, pentru atâtea prilejuri pierdute, pentru atâtea rătăciri și sentimente josnice, care s-au evit în inima lui și au rămas învingătoare. Pot spune că, din toate darurile ce mi a fost hărăzite de natură, n-am folosit niciunul cum se cuvine. Vreau să arăt numai că, de câte ori am încercat să săvârșesc un lucru în viață, m-am străduit din toată inima să-l fac cât mai bine. Că de câte ori m-am apucat de o treabă, m-am dăruit ei pe deplin și că atât țelurile mari, cât și cele mărunte, le-am urmărit cu toată seriozitatea. N-am crezut niciodată că iscusința născută sau dobândită s-ar putea lipsi de o muncă sârguitoare, cinstită și perseverentă, pentru a putea duce o treabă la bun sfârșit. Nu există pe lume ceva mai necesar decât această îmbinare a muncii și a iscusinței. Un talent fericit și un prilej norocos... Pot alcătui cele două picioare ale scării pe care urcă unii oameni, dar treptele acestei scări trebuie lucrate dintr-un material care să reziste la orice uzură și la orice stricăciuni. Și nimic n-ar putea plămădi mai bine un asemenea material decât munca cinstită, stăruitoare, sinceră și înflăcărată. Legea de aur după care m-am condus în viață a fost să nu mă mulțumesc să pun doar o mână acolo unde puteam să-mi dăruiesc toate forțele și să nu disprețuiesc nicio muncă, oricare ar fi ea. Nu voi repeta aici cât de mult îi datorez lui Anies în câștigarea experienței pe care am rezumat-o aici în câteva rânduri. Povestirea aceasta mă face să mă îndrept spre ea dragostea plină de recunoștință. Anies, împreună cu tatăl ei, au venit într-o vizită de două săptămâni la doctorul Strong. Domnul Wickfield era un vechi prieten al doctorului, iar acesta voia să stea de vorbă cu el și să-l ajute. Discutase această chestiune cu Anies cu prilejul ultimei ei vizite, și noua lor călătorie era rezultatul convorbirilor avute. N-am fost prea surprins când Anies mi-a spus că-i făgăduise doamne Hip să-i caută o locuință prin apropiere, căci pentru romatismul ei schimbarea de aer e foarte prielnică. Și apoi doamna Hip ține atât de mult să-și petreacă timpul într-o tovărășie atât de plăcută. Nu m-am mirat prea tare nici a doua zi când l-am văzut pe Iuraia care, ca un fiu bun, își adusese scumpa mamă să o instaleze noua locuință. Vezi, domnișorle Copperfield," mi-a zis Iuraia, însoțindu-mă fără voia mea în plimbarea pe care o făceam prin grădina doctorului. Când cineva e îndrăgostit, e și gelos, sau cel puțin vrea să vegheze asupra celei pe care o iubește." Și pe cine mai ești gelos acum?" l-am întrebat. Mulțumită dumitale, domnișorle Copperfield," mi-a răspuns el, nu mai sunt gelos acum pe cineva anume, cel puțin nu pe un bărbat." Vrei să spui că ești gelos pe o femeie?" i-am zis. Mi-a aruncat o privire piezișă, din ochii săi sinistri, cu reflexe roșcate, și a izbucnit în râs. Ei, domnișorule Capperfield, vrei să mă descoști ca să afli totul?" Ar trebui să zic, domnule, dar iartă-mă, m-am deprins să-ți spun, domnișorule. Uite, nu mi-e teamă să-ți mărturisesc." Mi-a atins brațul cu degetele lui reci și umede. N-am prea fost niciodată pe placul cucoanelor, domnule, și mai ales doamna Strong nu mă poate suferi." Ochii îi păreau acum verzi, în timp ce mă privea cu o ticăloasă viclănie. Ce vrei să spui?" l-am întrebat eu. Nimic mai mult decât ceea ce am spus, deși sunt avocat, domnișorle Copperfield, mi-a răspuns el cu un surâs respingător. Și ce vrei să spui cu privirea dumitale? i-am replicat eu liniștit. Cu privirea mea? Hei, Copperfield, asta e o metodă de bace. Ce vreau să spun cu privirea mea?" Da, i-am zis. Cu privirea dumitale. Părea să facă mult has de această întrebare și a râs atât de sincer cât era el în stare să râdă. După ce s-a scărpinat de câteva ori pe bărbie, a urmat cu ochii lăsați la pământ, tot scărpinându-se încet. Pe vremea când nu eram decât un biet slujbaș, doamna Strong se uita de sus la mine. O chema mereu pe Aniesa mea la ea acasă, s-a pretenit puțin și cu dumneata domnișorile Copperfield, dar pe mine nu m-a luat niciodată în seamă. Mă socotea mult mai prejos decât ea. Ei și?" I-am zis, poate că așa erai. Și mult mai prejos decât el, a urmat iuraia foarte limpede, în timp ce își tot scărpina gândurat bărbia. Dacă l-ai cunoaște mai bine pe doctorul Strong, ți-ai dat seama că el nu-și amintește de ceilalți decât atunci când îi vede în față, i-am zis eu. Și-a țintit iar asupra mea privirea piezișă și-a subțo tobrajii ca să-și de mai ușor și m a răspuns, Oh nu, nu mă gândeam la domnul doctor." O, oh, nu, bietul om." Mă gândeam la domnul Meldon. Am simțit cum mi se strânge inima, toate vechile mele îndoieli și temeri în această privință, toată liniștea și fericirea doctorului, toate posibilitățile atât de nelămurite, de nevinovăție și de compromis, pe care încă nu le putusem desluși, le vedeam în clipa aceea pradă bunului plac al acestui ticălos. Niciodată n-a venit domnul Meldon la birou fără să-mi poruncească sau să-mi arate că ar fi cazul să ies, urmat Iuraia. Era unul dintre oamenii voștri subțiri din lumea bună, eram blând și umil, așa cum sunt și acum, dar nu-mi plăcea purtarea lui și nici acum nu-mi place. A încetat să-și pe bărbia, dar și-a supt atât de tare fălcile că s-au unit parcă, și tot timpul și-a țintit asupra mea privirea piezișă. Ea e una dintre femeile frumoase din lumea voastră, a urmat Iuraia după ce fața-i și-a reluat forma firească. Și înțeleg prea bine că n-are poftă să lege prietenie cu un om ca mine. E tocmai persoana care în stare să o facă pe anies să nu trească visuri mai înalte. Ei, noi fiu fi eu pe placul cu coalelor din lumea voastră, domnișorle Copperfield, dar știu să văd. Și asta mai de multă vreme, noi, oamenii umili, avem, ca să zic așa, ochii buni și știm să vedem. M-am străduit să-mi păstrez calmul și să mă stăpânesc, dar n-am prea izbutit. Și de aceea, nu o să mă las Copperfield să fiu dat la o parte. A urmat el, ridicându-și cu un aer de triumf răutăcios, acea parte a feței unde ar fi trebuit să-i stea sprâncenele roșcovane, dacă l ar fi avut. Și o să fac tot ce o să pot ca să pun capăt acestei prietenii, nu aprob. Nu mă feresc să recunosc în fața dumitale că sunt cam pismaș din fire și vreau să scap de toți cei nepoftiți. Nu o să lasă să se uneltească împotriva mea, când știu prea bine ca așa o să se întâmple. Mi se pare că dumneata ești acela care uneltești tot timpul și te amăgești crezând că ceilalți o fac, i-am zis. — Poate așa o fi, domnișorule Copperfield, mi-a răspuns el, dar eu am un cel, cum obișnuiește să spun asociatul meu, și sunt hotărât să mă fac luntre și punte ca să-l realizez. Nu trebuie să-mi fie pusă prea mult răbdare la încercare, pentru că sunt un om umil. Nu pot îngădui să-mi stea cineva în cale... — Ei, domnișorule Copperfield... Trebuie să mi se lase drumul liber. Nu te înțeleg, i-am zis. Chiar nu mă înțelegi? Mi-a răspuns el, zvârcolindu-se, ca de obicei. Mă mir, de Copperfield, fiindcă de obicei ești atât de ager la minte. O să încerc altădată să fiu mai clar. Nu-i are domnul Meld în călărețul acela care sună la poartă, domnule? Pare să fie el, i-am răspuns eu cât mai nepăsător cu putință. Iuraia s-a oprit și-a pus mâinile între genunchi, s-a îndoit din șale și-a pufnit în râs. Un râs cât se poate de tăcut. Niciun sunet nu se Am fost atât de scârbit de odioasa lui purtare, mai ales din ultima clipă, că i-am întors spatele, fără să-i spun o vorbă, și l-am lăsat îndoi din șale în mijlocul grădinii, ca o sperietoare căzută de pe băți. Nu chiar în seara aceea, ci în seara următoare, îmi aduc bine aminte că era într-o sâmbătă, am dus-o pe Anies la Dora. Pregătisem dinainte, împreună cu domnișoara Lavinia, această vizită, și Anies era așteptată la ceai. Eram foarte agitat, mă simțeam și mândru și îngrijorat în același timp, mândru de mica și scumpa mea logodică și îngrijorat de impresia pe care o va face lui Anies. Am călătorit până la Patney, Anies în diligență, iar eu pe imperială, și tot drumul mi-am închipuit-o pe Dora în toate drăgălașele ei aspecte pe care le cunoșteam atât de bine. Doream să în tocmai cum o văzusem în cutare clipă, pentru că apoi să mă întreb dacă n-ar fi mai bine să arate așa cum o văzusem cu alt prilej, și așa m-am tot frământat de parcă aș fi fost bolnav de friguri. Nu mă îndoiam câtuși de puțin, că în orice caz va fi foarte frumoasă, dar s-a întâmplat ca în ziua aceea să arate mai bine ca oricând. Nu se afla în când am prezentat-o pe Anies mătușilor ei pirpirii, ci se ținea sfioasă deoparte, în altă odaie. Știam unde s-o caut și am găsit-o astupându-și iar urechile în dosul aceleași uși, ca și prima dată când venisem în casa aceea. La început n-a vrut deloc să vină, Apoi m-a rugat să o mai las cinci minute după ceas. Când în sfârșit mi-a dat brațul ca să o duc în salon, chipul ei fermăcător s-a îmbujorat și niciodată nu mi s-a părut mai frumoasă. Când a intrat în odaie, a pălit și era de zece mii de ori mai frumoasă. Dora se temea de Anies. Îmi spusese că știa ea că Anies era prea deșteaptă, dar când a văzut cum o privea cu atât de veseli, de sinceri, de buni și de blânzi, a scos un mic zipă de plăcută uimire, și-a agățat calină brațele de gâtul lui Anies și și-a lipit obrazul nevinovat de fața ei. Nu m-am simțit niciodată atât de fericit, niciodată nu m-am bucurat atât de mult ca atunci când l-am văzut șezând împreună una lângă alta. Mica mea iubită își ridica spre Anies o privire atât de călduroasă, iar Anies își cobora spre ea ochii blânzi și frumoși. Domnișoara Lavinia și domnișoara Clarisa mi-au împărtășit fiecare în felul ei bucuria. Era o plăcere să ne vezi luând ceaiul în jurul mesei. Domnișoara Clarisa prezida. Eu tăiam și împărțam prăjitura cu chimen, iar cele două surori pirpirii se bucurau să ciugulească chimenul și zahărul ca niște păsărele. Domnișoara Lavinia ne privea cu un aerocrotitor plin de bunăvoință, de parcă dragostea noastră fericită ar fi fost opera ei și toți ne-am simțit foarte mulțumiți unul de altul și fiecare de sine. Anies a cucerit inimile tuturor prin veselia și duioșia ei. Urmărea cu seninătate și interes tot ce o interesa pe Dora. S-a împrietenit numai decât cu Gip, care s-a împăcat pe dată cu ea. S-a uitat râzând la noi, când Dora a venit rușinată să se așeze lângă mine. S-a priceput cu o grație și cu o ușurință firească să obțină de la Dora, care roșea mereu, o sumedenie de mici stăinuiri, și astfel s-a potrivit de minune cu micul nostru grup. Sunt atât de fericită I-a spus Dora după ce ai că sunt pe plac, nu credeam că o să fie așa. Și acum, când Julia Mills a plecat, am nevoie mai mult decât oricând de o prietenă care să mă iubească. Uitasem să arăt că domnișoara Mills se îmbarcase pe un mare vapor care pleca spre Indiile răsăritene și că mă dusesem cu Dora să o vedem la Gravesend, unde fusese rămospătați cu tot felul de mirodenii, guava și alte bunătăți de același soi, și că o pe domnișoara Mills, plângând pe un scăunaș pliant pe covertă, ținând sub braț un caiet mare, în care avea de gând să-și însemneze zilnic impresiile și gândurile originale trezite de contemplarea oceanului și să le țină sub lacăt și cheie. Anies a răspuns că poate am descris-o eu ca o fire morocănoasă, dar Dora a lămurit-o imediat. O, nu!" a zis ea privindu-mă și scuturându-și buclele. Ține atât de mult la părerea dumitale că m-am cam speriat." Buna mea părere nu-i poate întări dragostea pe care o poartă anumitor persoane, a spus Aniesi zâmbind, așa că nu mai are nicio importanță. Dar te rog să-ți pui părerea dacă se poate, i-a zis Dora, răsfățându-se ca de obicei. Am făcut haz de dorința Dorei de-a fi iubită și Dora mi-a spus că sunt un găscan și că nu mă iubește deloc și astfel seara a trecut repede, zburând ca funigei. S-a clipa când trebuia să vină trăsura să ne ia. Stăteam singur în fața căminului, când Dora a venit pe furiș să-mi dea ca de obicei un mic sărut prețios înainte de plecare. Nu crezi, Dodi, că dacă m-aș fi împrietenit mai demult cu ea, aș fi fost poate și eu acum mai deșteaptă?" mi-a zis Dora cu o deosebită strălucire în ochii ei strălucitori și s-a plecat să-mi răsucească de zor cu mânuța dreaptă un nasture de la haină. Ce prostie, dragostea mea!" i-am zis. Crezi că e o prostie? Ești sigur?" m-a întrebat Dora fără să se uite la mine. — Absolut sigur. — Am uitat ce fel de rudă ești, Coanies, băiatule scump și rău, mi-a spus Dora, tot răsucindu-mi de la haină. — Nu suntem rude, dar am fost crescuți împreună, ca frate și soră, i-am răspuns. — Mă mir, cum de te-ai îndrăgostit de mine, mi-a zis Dora, trecând la alt nasture. — Poate pentru că mi-a fost hărăzit să mă îndrăgostesc de tine din clipa în care te-am văzut întâia oară, Dora. — Dar dacă nu m-ai fi văzut niciodată... A urmat Dora trecând la al treilea nasture. Dacă e așa, putem tot atât de bine să spunem că nici nu ne-am născut," i-am zis eu râzând. Mă întrebam la ce s-o fi gândind, în timp ce mă uitam tăcut cu admirație la mânuța gingașă care rătăcea pe tot șirul nasturilor mei de la haină și la părul ei cârlionțat, care îmi cădea pe piept și la genele plecate care se ridicau uneori ușor, urmărind jocul degetelor. În cele din urmă m-a privit drept în ochi, S-a ridicat în vârful picioarelor ca să-mi dea, mai îngândurată ca de obicei, prețiosul ies o odată, de două ori, de trei ori și a părăsit odaia. După vreo cinci minute, toată lumea s-a întors în odaie și Dora nu mai era cufundată în gânduri. S-a hotărât râzând să-l pună pe Gip să-și arate toate performanțele înainte de a veni trăsura să ne ia. Spectacolul a ținut destul de mult, nu atât pentru că ar fi fost prea multe numere, ci mai degrabă din pricina îndărătniciei lui Gip. Așa că nu se terminase când a sosit trăsura la poartă. Anies s-a despărțit în grabă, dar foarte călduros de Dora, care i-a făgăduit că-i va scrie, rugându-o să nu-i socotească scrisorile prea nebunatice, iar Anies i-a făgăduit că-i va răspunde. Și-au mai luat a doua oară rămas bun în fața trăsurii și apoi a treia oară, când Dora, în ciuda mustrărilor domișoarei Lavinia, a mai venit odată în fugă la geamul trăsurii ca să-i amintească lui Anies să-i scrie și să-și mai scuture buclele privindu-mă. Diligența trebuia să ne lasă lângă Covent Garden, unde urma să luăm o altă cursă care mergea spre Highgate. Așteptau cu nerăbdare clipa când voi putea face câțiva pași singur cu Anies, vrând să aud laudele pe care le va aduce Dorei. O, oh, ce frumos mi-a lăudat-o! Cu câtă dragoste și căldură mi-a vorbit de frumoasa fetiță pe care o cucerisem și de toate darurile atât de firești, sfătuindu-mă să-i port de grijă. Cu câtă înțelepciune mi-a amintit, fără a avea câtuși de puțin aerul că vrea să mă descălească. De răspunderea pe care o aveam față de copila acea orfană. Niciodată, niciodată n-am iubit-o mai adânc și mai adevărat pe Dora, ca în noaptea aceea. Când am coborât iar din trăsură și am apucat drumul liniștit care ducea sub cerul înstălat spre casa doctorului, i-am spus lui Anies că ei îi datoram totul. Când ședeai lângă ea, mi s-a părut că nu ești numai îngerul meu păzitor, ci și al ei, i-am spus, și așa te văd și acum, Anies. Biet, înger, mi-a răspuns ea. Dar cel puțin e credincios. glasul limpede, mi-a mers drept la inimă, așa că i-am spus. Am băgat azi de seama că ți-ai recăpătat vechea voioșie și seninătate, așa că încep să nădăjduiesc că te simți mai fericită acasă. Mi-e inima mai fericită, mi-o simt mai ușurată și de aceea sunt mai veselă, mi-a spus ea. I-am privit chipul senin și m-am gândit că poate licărirea stelelor îi dea atâta noblețe. Nu-i nicio schimbare acasă, mi-a zis Anies după câteva clipe de tăcere. Nu s-a mai apomenit nimic despre... Știi, Anies, n-aș vrea să te necăjesc, dar nu mă pot opri să te întreb Despre ce am vorbit când am despărțit ultima oară? I-am spus eu. Nu, nimic, mi-a răspuns ea. M-am gândit atât de mult la asta. Ar trebui să te gândești mai puțin. Nu uita că mă bizui până la urmă pe dragostea cea simplă și adevărată. Să nu-ți fie teamă pentru mine, Trotud, a adăugat ea după o clipă. Nu voi face niciodată pasul de care ți-e frică. Deși cred că, de câte ori m-am gândit mai bine, n-am putut fi cu adevărat îngrijorat totuși m-am simțit nespus de ușurat, primind această asigurare de pe buzele credincioase. Și am spus-o foarte serios. Și după ce vizita asta va lua sfârșit, cât timp va mai trece, draga mea, nes, până ce vei reveni la Londra? Îți pun această întrebare pentru că nu se știe dacă vom avea prilejul să fim singuri, mi-am spus eu. Pe semne, nu voi veni atât de curând, mi-a răspuns ea. Cred că e mai bine pentru papa să rămână acasă. Probabil că pentru câtva timp nu ne vom mai întâlni prea des, dar îi voi scrie dorei și astfel vom avea mereu vești una despre alta."